Du heter... Ja, jag heter Jens All right Vi har ja. lite gäster Men igen det Vi vill hälsa... Säg hej till alla Megazin.se Människor Ja, de som har hittat Hit i våran podcast Det verkar vara några Megazin Megazin.se okay. Och vi kommer om ni, om ni... Ja, Niklas från magazine Kommer gästa oss om Vad, vad sa jag? två veckor? Ja För de som lyssnar är kan för er här också Eh... Uh, vi har en ny grej som jag för ska på förra veckan, Erik, The Drinking Game ja. Varje gång jag säger All right or fair enough, ta två klunkar ja. Och uh, Yes, det kan vi köra, vi kan låta det vara så Bra. Ja. Vi har lite gäster ikväll. Ska vi börja, börja. Säg hej det här är... ja. Hej hej, jag heter Johanna Holmin ja. Vad gör du, varför är du här? Jag sitter här och dricker öl Men jag är också här för att jag är Festivalschef för Monsters och Film Som går av stapeln i helgen torsdag till söndag oh yes. Och det är det vi ska prata om ikväll Och vi har även en till just yes. Hej hej Vad du? <laughs> Malin, jag vet inte varför jag är här Och du är här för att jobba här dig Och sen har vi även en till som kommer att säga saker då och då. Marilene och du är här. Läs, Läste filmvetenskapen Johanna en gång till mm. All right Ehm um, vi kan börja med, med dig Anna. då du, du, du måste ta film ja. Hur, hur, ja, det känns som, hur länge har du håller på Hur kom, kom du in i det här? Vi har hållit på i kanske ett och ett halvt år eh, Jag kom in i det eftersom det var jag som gjorde den eh, Så det, det var ganska lätt att komma in i det liksom. ja. Vi har ju tänkt Väldigt länge Jag kommer ihåg att både jag och Marlene pratade om Både början av 2000-talet För hundra år sedan eh, Hur bra det skulle vara att ha en, en Riktig skräckfilmsfestival så förra året så hade jag möjligheterna att starta någonting för att jag jobbade på ett ställe för ett filmcentrum i Stockholm så jag skickade in en ansökan till Stockholms stad och sa hej vi ska göra en avskolfestival, kan vi få lite pengar och så sa de ja så det, var det, var, jag det, var, det var hela mejlet eller hur? Ja, typ, typ, så. typ så var det faktiskt ja. Eh, så vi fick lite pengar och då tänkte vi fan vi kör. Så på den vägen bara. Och då körde vi fyra filmer och lite seminarier. Och så. så det där bara år två eller? det där. är år två, mm. men det är järdegrej vi gör. För ni, jag, jag vet när alltså, eh, jag, jag har hela alltså det jag en vän på Facebook förstår Okej. Jag, jag, jag får inbjudningar och saker <laughs> eh, men eh, så det är fjärde året nu men där är andra festivalen då. Det andra festivalen totalt Eller det är egentligen den, det andra året Som Monsters och Film håller en festival För de här två andra grejerna har varit filmkvällar med Ett litet paket med skräckfilmer Eller science fiction Eller någon annan slags genrefilm mm. eh, Och det är lite det vi jobbar med också att Vi har inte bara skräck, vi har inte bara science fiction Utan vi har ett väldigt brett spektra liksom, av, av olika Provocerande, fantastiska Mystiska filmer Ja. Um, ja Det känns ändå som att det Jag, jag, jag funderar lite på tidigare idag uh, Hur I och med att uh, folk är så lat De laddar ner det mesta nu Och alla vill inte se det Men det känns ändå som sci-fi Och skräckfans Är de få som fortfarande aktivt Vill gå på saker Ja Och jag tror också att det är så att De går gärna och ser den på bio också De kan ja. ha laddat ner den först sett den några gånger Och sen går de och ser den på bio För att få liksom, den här biokänslan. Mm. Uh, och det är så, har man ett stort intresse Jag menar, jag vet inte om det är någon som är intresserad av Till exempel Batman eller så här Jag vet äh. inte om det finns något sånt Men äh, alltså, det, det är det. kanske inte så att man bara Laddar ner och tittar på den så Utan man kanske ja, går man och, kan, och kollar man, på Man kanske går ja, man... och ser en års bil ja om man kanske inte nöjer sig med att läsa serierna på någon screen på sin dator Utan man kanske vill äga dem också Så det är lite samma grejen. Pratar du om något speciellt eller ser du Nej inget speciellt. Ingen speciell. man kanske ska för en batman förberedning också Men vi gissar det väldigt mycket. Varför? Om du har kört några andra spänjer eller vet någonting. jag skulle funka lika bra med helt jag tror att det finns så många romantiska komediefestivaler med hur huggande filmer det finns det förmodligen. Det finns filmfestivaler för alla mängder. Det finns ganska många ja, lika. det ja. finns extrem. Mm. Mm. Så det, det tror jag finns, men du får nog åka till USA tror jag. jag. tror inte det finns i men just utanför Hudgrant. Grantstock tror inte det finns något. kanske är om inte det finns Om inte kanske <laughs> <laughs> jag jag kanske ska börja med det bara för, att, för <laughs> det, <Varför> inte? <laughs> well, det är mer inte. Och alla det inte gillar hela landet, men <laughs> ja. mm. jag kan, det kan känna någon heatfest här men är det då är grant Eller är det, är det liksom... Det vill det ju den filmen... Det vill säga att, att festivalen, festivalen bestod jag, jag spelar upp dem, den filmen jag klarade av. Ja. sen jag gnäller till, men jag till timme. Ja, så, ah, okay, jag antar jag. Vet inte. Men jag tror att det här funkar väldigt mycket för det är ju sådana fans som faktiskt aktivt bryr sig om... Ja det, alltså musiken, eller inte musiken jo, ja, jag kommer till det, det, det ja. jag en grej nu för det, jag, jag, jag har två tankar, för du har även varit inblandad i en grej som dansa kar. Ja men just det, jag är väldigt inblandad i den också mm. Och jag tror också det funkar för att såna som gillar sån musik också så det, det, är mm. som att liksom, det är inte så att man är en Rihanna-fan utan man man, man aktiv så här, man man börjar man vill man vill se det live man vill liksom uppleva oh. det så och det fungerar därför det funkar mm. att folk aktivt vill göra det samma alltså, jag tror lika det är samma sak med så alltså, metall folk vill ju gå på spelningar hela natten och därför de vill betala för det men hade det oh. varit typ jag vet inte den andra kvarnjer så det, det känns som det är just skräck Och typ sci-fi är sådana filmer som folk inte mm. bryr sig om mm. men därför sci-fi är typ funkar ja. men sen är det ju också så att det är lite tacksamt att ha en sån här festival just därför att det är, de här filmerna plockas ju inte upp av någon annan Nej. festival, Stockholms filmfestival mm. plockar inte upp de här, de har haft en, en Twilight-sektion många år inte förra året dock mm. där de visar fyra filmer that's it liksom mm. och sen så har de några filmer till som de lägger i twilight sektioner men som inte riktigt kanske passar in där. Så att det finns väldigt många filmer som de fans som är intresserade, de vet att de existerar men kan inte få tag på dem. För det är inte alltid det går att ladda ner dem heller naturligtvis. För att de kan vara så smala liksom. Nej, precis. Jag, jag är retraktivt lite arg på det att du inte kom på det över typ 5-6 år sedan. För jag hade jättegärna velat se till exempel Devils Rejects på bio. Just det, det... förlåt. <laughs> förlåt <laughs> ja. okay nu. Du, du har ju möjligheten att och, typ, hyra Lords of Science nu till exempel. Ja, det vet jag. Om mm. uh... naja. alltså, det är helt Bra, tycker du? Är... Ja, det är en femma. Fantastisk. Jag mm. <laughs> tycker det är bättre än Vi kan prata om det någon annan <laughs> gång, <tror> jag. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men jag. Alltså, det är, där. Det är där som bara. Vi kan alltid stå lite med Sverige som gäller alltså, filmer och så. Det finns väldigt mycket bra grejer som bara. Det, det finns visningar i Finland, det finns visningar på fucking hell Whatever, överallt var, så bara, här är Lund, Lunds fantastiska filmfestival mm. Go there Well <laughs> Ja, nu visar det ju så att, att Monstrous och Film Har ungefär exakt samma filmer som Lund så, ja. Men har inte ni ett samarbete? Jo, vi har ett samarbete Jag har faktiskt delat många filmer igår. Ja mm. Det en kompis som jobbar här Lunds ja. ja. Jag kan, jag kan klippa det ur kontext Men du bara bara skit i lund Det är här, till lund. <laughs> <Till> lund. <laughs> en, en signal som alla vill <laughs> De har ju precis Släppt att you're next uh, Vilket film. är en fantastiskt bra film Jag så väntar bara på att ni ska typ låna upp den Snabbt som fan Nej, de har nej. faktiskt fått exklusiv visning för den Awww, mm. Den är ah, bra uh. Ser som vi har fått exklusiv visning av Evangeline uh. som är en world uh. premiere uh. Mm. Ja, det är världspremiär ja men och hon kommer att visa den första gången den blev klar i torsdags mm. eh, oh. ja alltså helt färdigglidt eh, dessutom så kommer regissören Karen Lamm hit eh, och pratar om filmen efter filmvisningen jag och sen på det fantastiska seminariet Women in Horror mm. Mm. ja det är alltså, jag jag jag Man vill jag... gå på det ja. <laughs> ja, jag är inte i Stockholm ställer ibland upp mig så att Ojja. men, ja, men det kanske borde sagt, det kanske borde sagt att jag ska vara där. Men... Jag är inte <laughs> okay. jag har försökt ta lite i sin det. Mm, jag förstår. Men, <laughs> vilken dag var det? Lördag. Det är på lördagen, ja. den 28 september klockan <laughs> 15.00. Ja. Jag, jag tänkte ge det men, jag har kollat igenom programmet och, ja. och filmen tror jag att Berlin verkar vara den bästa. Ja. Som jag vill se. Hjälva. Ja, det kommer bli fenomenalt. Mm. Men ja. du, du, alltså att du bad, när, ni, när du körde igång När jag kom på idén till det här, mm. Jag gissar att du alltid varit lite intresserad Filmmonsters film, ja, Jag vet att äh, en av de första gången Du jag har pratat okay, anyway, Jag och Johanna har känt fram dig i äh, några år nu Några år sett universitetet då uh, Och jag tror en av de första grejerna Jag minns att jag pratade med dig om Var ju om ett flipperspel mm. Som Alltså Queen the Black Lagoon. Ja, ah, ah, okej. Okay. För vi pratade vi pratade lite innan men den första gången är typ så här man faktiskt hade, <laughs> hade någonting. Ja, men jag har uh -huh. någonting att prata med honom. Just det. Jag minns inte vad vi sa för jag alla borde tro att så här Keith Richards fulla historia men anyway, <laughs> så alltså, inte jag. Nej, <laughs> ja, nej, så jag, men, hon är nykter hon gör inte där. Det är bara jag också, jag är jag är. Alltså, men, <laughs> <laughs> oh, <man. laughs> men så men hur kom det? Okej. Okay. Kommer du då första monsterfilmen, så att säga när så du såg något, vad fick du, vad fick du fastnat ja. för dig själv? Absolut. Jag kommer ihåg den första monsterfilmen jag inte såg Aha. det är ju ett bra koncept att säga mm. när jag var sju så hade mina föräldrar en, en katalog med filmer som ja. videoaffärer kunde köpa in Aha. jag vet inte hur de hade fått tag i den de hade väl bara råkat hamna hos oss eller någonting och i den så fanns det en, en, en film Med en, en liten affisch Som hette Korgväskan, eller basketcase Och den var jätteläskig Det var en, en bild på en väska Gjord av korg Och så långa klor som gick ut ur väskan Och så stod det kanske tre eller fyra rader Om så här han är ute efter dig Och den här fick vi att drömma mardrömmar i tre nätter eh, Tills jag såg den För tre, fyra år sedan eh, det var inte jättebra då kanske eller alltså, kanske inte riktigt så läskigt som jag hade tänkt mig men, mm. men min första skräckfilm var alltså en film jag inte såg kan man säga ja. eh, men den första riktiga monsterskräckfilmen jag såg var, var en amerikansk film i London Ah. Mm, klassigt mm. uh, men tror du det väl? Jag tror jag tror faktiskt det är ganska vanligt att första exakt man tog, de, to, tog del av när man var lite yngre är en film man inte fick se, inte mm. <bördeles> fick se och sen fick jag se en gengående där bara vad fan var det här liksom. mm. uh, för jag tror att min första egentligen var it ja mm. nej kanske inte var men det är den första jag kommer ihåg i allt vad jag gör jag och uh, jag, tror, jag tror jag hade fått se dem jag ville men jag ville inte så såg jag en gång senare och tänkte, what the fuck alltså, det, det finns tre scener där som är läskiga. Och sen har han en jättespinte Henry Wise är skitläskig Han är, skit, han är skitläskig <laughs> Men sen visade han hur man slutet. Yeah, alltså, det ser så. Nej. Den ser med jag här det så som Steven King gillar väldigt mycket att jag har läsket då ställer den i plastbindel. Dreamcatcher. Du känns som Marlene vill säga någonting. jag hade egen tv på mitt rum som vi en tjänstlad till stora tv:n i vardagsrummet. Där min bror kollade på filmer med sina kompisar och oftast så brukar han komma ihåg och plocka ur antensladden. Det glömde han. Så jag såg en Philadelphia Street film ens på mitt rum på den lilla svartvita tvn och sen hade jag lite problem att förklara för min mamma varför jag drömde mördrömmar vägrade bada badkar och lite andra så ett tag. du hade ju inte sett den Nej. filmen Nej. det som snabbade den, den, den, hela den filmserien för min del okay, utöver remaken som inte borde ha funnits uttaget är ju det att jag träffat honom typ två gånger, han är världens tv han är typ trevlig om du är igen så du är inte läskig så att jag kan inte säga, det blir såhär han, han, han är på sci-fi-mässan en ju färdig god som jag är, jag är där varje år en Ja just det är Och han, han är Jag tycker lite synd om honom För han var så jävla pepp Några år sedan de skulle, Han trodde de skulle göra en Freddy versus Michael Myers versus Jason film oh, och, och sen skete de i allting Och gjorde den så jävla uh, Remake med vet han, han um, uh, Jackie um, Och killen från Watchmen i alla fall Anyway och han var så Pepper. Det jag tyckte För jag ville att de skulle göra det där, för han är Freddy mm. Mm. Men det tycker jag inte är den enda dåliga med remaken Den enda riktigt dåliga med remaken Är att det är fel Freddy ja. Vilket då förstör att det hoppas uh. ja, det, det, det funkar inte, det, för det, det är Freddy Michael Myers kan man, man kasta om honom Jason uppenbarligen kan man göra det Men uh, Freddy Krueger, han är Freddy Krueger mm. Och då funkar inte det att köra en ny randoms nu då? Speciellt en snubbe som enda andra rollen har haft Där han liksom är ju en snubbe som har mask på sig i hela filmen, alltså Rochart i mm. uh, Watchmen Han gör ju, alltså han pratar med en läskig röst Och har en häftig mask på sig Han har ingen person egentligen, <laughs> Han är bara väldigt arg Så där, jag vet inte. men jag tycker att uh, jag, jag vet inte, jag, vill, jag, jag hoppas Det är min dröm att de ska göra en till med honom Han klarar det Han, han, han fixar det tror jag Men anyway, fuck it, det var inte vi skulle prata om uh, <laughs> Jag har mycket svärväg ibland lite grann På sånt där men en grej jag tänkte på lite grann När jag höll på att sätta upp lite frågor om det här var ju, Det känns som att Det var ganska bra timing att ni När ni gjorde det här ni gjorde det när ni gjorde det. För det känns som att sådana här filmer Har liksom fått någon förnyelse av revival Och folk gillar sådana här just nu. Absolut Vad tror du det beror på? Det något speciellt som, för det är, alltid, det är alltid någonting som börjar Så Det är alltid en grej som börjar med en trend Och sen liksom Ja, nej, men det var väl jag Nej, mm. <laughs> var det var faktiskt inte Nej, men <laughs> <Det är laughs> man, man kan väl hoppas <laughs> och drömma liksom mm. uh, Nej, jag, jag vet faktiskt inte Jag antar att det har kommit många bra Många bra, lite större kommersiella filmer Som har skapat något slags intresse hos folk Och sedan har de blivit intresserade av andra sorts skräckfilmer mm. Jag vet jag tror inte att det har så mycket med samhället att göra dessvärre eller någonting sånt. Jag, jag tror bara att det är en, en fluke of time. Alltså min teori med det här var ju, när jag funderade lite på idag, att det kan ha någon coming walking dead. Är... Mm. Serier, absolut, absolut. Överlagt skulle jag säga. Och sen liksom, att för menar, folk är ju rätt trötta på zombies tror jag. Mm. Malin, hon, du, du gillar inte zombies längre eller? Jag tycker om zombies, det är bara inte alla nya påhitt som de kallar zombies. Förklarar jag vad jag menar? Det är ju en som heter zombies så. Nej, hela grejen om att åh, det är ett virus! Vi kallar det zombies här! Nej. Så det det? det var alltså folk som har dött som börjar gå igen. Ja, och där håller jag med. De och så, så är alla mycket. Kan de springa så är de inte dada. Vilket också gör att då är de inte zombies här. Jag har sett den här. Um, vad heter den? Uh, den romantiska... Nej, nej. Warm bodies. Nej, nej. Vad är det försök? Alltså, den, jag är bara helt okay. den är helt okej. Okay. Den är helt okej. Jag, jag tycker också att den är helt okej. Okay, alltså, det känns som att alltså, det Twilight-fass med zombies. Man vet. Den är man okay. vet inte bara vet helt okej. Okay. Men liksom. det är verkligen... Jag är redan trött på hela grejen med zombies som alla försöker komma att se... Blah. Tändes uttala. Ja. <laughs> De säljer in zombies här i allt till alla. Och jag är, jag är bara trött på det. kan okay. inte... Skapa något är nytt du, monster Är du mer trött på zombies än äh, på pirater? Nej, jag ska pirater ah, okay. Så, Ninjor borde ha äh, Ninjor som, ska ha en film Det är en revival som behövs tror jag. Men, mm. <laughs> ja. men För jag tänkte att um, Donald Dead remaken kom 2004 mm. Och sen blev det massor av zombie filmer uh, Och sen tjänst, jag vet, När kom Walking Dead? När kom första säsongen av Walking Dead? 2008 oh, Där, 2007 Nånstans där så tror jag liksom att ni... Alltså, jag vet inte, för jag tror att den... Hade den kommit lite efter det hade folk inte orkat bry mm. Men jag tror lite grann att alltså Monster-grejen överlag kanske fortsatte lite. Men folk gillar det och konceptet med att ha någon... alltså någon här, För nästan alla Monster-filmer så... Alltså om man tar, jag jämför med Godzilla, gamla Godzilla-filmerna. Där det alltid var... Alltså Godzilla i sig var inte med speciellt mycket. Det är vad man ser på honom som tjafsade. Om annat. Mm. Men Godzilla var en faktor. Han var där. Till exempel kristallologerna. All right, just det. För jag mina i min, min, min filmen var ju... Uh, när jag var liten. får ta den, jag tycker den är skitbra. Uh, Godzilla versus Mechagodzilla. Fantastiskt. För där är inte de mer så mycket. Utan mer så att de tjafsar om en massa annat. Och det är en grej som är en issue. Men det är ju som... Att, jag vet inte, det, känns, det, är, det är en extern grej. Det, det är som... Uh, det är en grej den behöver jag uppenbarligen deal with, men det är inte jätteviktigt för att själva... Det, det tror jag är väldigt bra att inte basera allt mycket på... Man ska, jag tycker att en sån bra monsterfilm ska inte vara för effektbaserad vilket är dessvärre är en trend i Hollywood just nu allt ska vara så jävla effektigt av sig. För Godzilla-filmerna var alltid väldigt mycket... Men väldigt mycket handling och sen liksom väldigt mycket och sen lite monsters. Mm. Sen det finns en film inte som bara var en massa monsters som Det typ, vet inte bara hette men jag tror att det är. Destroy All Monsters, till exempel. Fantastiskt. Ja, fantastiskt. Men det gäller godzilla telefonnorna. Jag älskar gå till det. Det är perfekt för nästa. Det är galet pepping för nästa. But det kan you, ju inte bli but... sämre än Matt <laughs> <Netflix> liksom. <laughs> <laughs> Rodrigs är... Måste ju bara liksom bottena med Som som var i storten Jurassic Park. Ja. <laughs> men ni vet hon som var huvudrollen i Nia Godzilla? Ja. Mr Breaking Bad. Cranston? Ja, Brian Cranston. Ja, Javansson. Så det är redan klart liksom. Det Det har ja, jag glömt av det. Men det är bara är mm. alltså, Jag så att jag, jag vet inte hur jag kan glömma av det. Jag tycker att Cranston är fantastisk. Men jag förstår inte vad han mm. ska... Så ska vi koka nå knark på Gottzilla. Ja, jag tycker du ska. Jag, jag, jag tycker du ska. Han slappar <går> Godzilla i sitt labb av misstag. Ja, jag tycker du ska en, <här> <Jag här> <har> en, slag... <här> <här> en spin-off av of Breaking Bad att det, det här är liksom Walter White versus jävla Gottzilla. <här> <här> <här> ja, <det är> <här> ja, de är båda ganska baddats faktiskt. <här> ja, jag tror Godzilla vinner egentligen. änden. <här> <här> ja, Walter White brickerar Walter för spöret ofta, så han <här> <Ja. här> <här> gör ingenting mot honom. <här> Men han har alltid någonting att sliva. Mm. Typ en pizza. Ja, en pizza. Han kastar lite knark som sprängs och sen ser en massa. Saker och oh. tiden och... det är inte att det det är riktigt som att det han som ska lyftas uh, Lex Luther. Det var det med på det så. <laughs> mm. Eller vad det du, du, du, du, du tror inte på det. du du du Gud du lägger bara ord oh, i min mån det... jag, jag har inte sagt någonting nej, nej, nej. Du gillar inte, du tror ja. inte Va? Malin, varför hatar du Brian Cranston? Ja. Eller men? Nej. Nej uh... <laughs> Fuck that, okej Okej, okej Tack Nej. Anyway. mig, du har sagt allting <laughs> <laughs> Du, du, du ville komma in och säga för Du hater Brian Cranston men, uh, men... Ut, Utan att säga det Exakt, exactly. all right Men uh, det, okay, innan vi går vidare så vill jag kan du rabbla filmerna som spelas i år bara så att de som lyssnar jag har koll på 35 stycken? Ta dem du ser framåt, de du verkligen vill se. Mm, absolut. Uh, absolut. Ja, <här> <här> Det kommer vi se. Vi börjar ju naturligtvis på torsdag när vi har en fantastisk The Congress som är en, <här> en science fiction halvanimerad film av en israelisk regissör som heter Ari Folman som gjorde en. Uh, Dokumentäraktig animerad film som heter Walt Whitbacki för några år sedan. Den här filmen är med Robin Wright, Harvey Keitel, Jon Hamm, ni vet Mad Men Killer, Paul Giamatti, men liksom jättemycket folk. Och handlar om att Robin Wright går mot liksom sitt skådespelare slut. Och får en möjlighet att Bli förevigad för en stor summa pengar Det enda, är, enda krupset är att Hon blir digitaliserad till en avatar Och hon får aldrig mer göra Någonting som har med skådespeleri att göra Sen handlar det väldigt mycket om eh, Kvinnlig självbild Kvinnlig bild Kvinnlig avbildning Digitaliseringen mm -hmm. Världen och så vidare Och den är baserad på en novell av Stanislav Lem som vi ju känner igen. Ja, det är vi. Till exempel Solaris och så vidare. Ta min ölan om du vill. Nu tog Erik min ölan. Det är ingen visuell medium. så. Att de så här. Ja, den är jättebra. Den ska vi se. Torsdag, alltså, 26. Mm. Mm. Eh, på fredag skulle jag säga är Dark Touch. Herregud, vilken jävla film det är. Eh, Marina Devan, en fransk regissör som... Eh, jag tror inte att det är hennes regidebut Men det är en av hennes första liksom, större filmer Delvis svensk producerad, Handlar om en eh, liten flicka Som lever ett ganska destruktivt hem eh, Och det visar sig att Hon har lite special powers mm. eh, Så att det är Carrie på 2010-talet eh, På Irland Och snudd på bättre faktiskt mm. Det är verkligen så svårt det är världens bästa film. <laughs> men, men Dark Touch är, är för mig årets bästa film hittills. Faktiskt. Så mm. den, den får man inte missa. På lördagen sa Malin att vi inte får missa. Maniac Det stämmer faktiskt. Ah, ah det är så bra jag dag. Mm. <laughs> Fritsnyggt, jättebra musik. Och fruktansvärt läskig verkligen alltså det är så På ett helt annat sätt än, än att vara så här läskig Utan den är, det, den är läskig för att, ah, att den är så, den är så Det är där Elijah verkligen gör sig sjukt bra Som ser i mördare för att han ser inte ut att vara nej. Alls nej, Och alls han alls har ju varit fröjda ganska nyss ah. ja. mm. alltså det, ah. mm. Helt fantastiskt Den är underbar Men du var på fest Malin mm. har du nämnde den Dark Tourist Ja den har ni inte nej Dark Nej, den... jag kan inte berätta så mycket utan att, utan att spoila För att det är en väldigt enkel handling Det handlar om en snubbe som är en Dark Sen Han åker runt Han har semester en gång varje år Så då under det här året så pluggar han in en seriemördare Sen åker han och hälsar på den här seriemördarens hem Kända platser och så Det är det enda jag kan säga utan att berätta mm -hmm. Utan att paja allting Spännande. Men det är en av de mest känslosamma, mörkaste thrillerfilmerna, filmerna. Alltså, uh. Det är helt underbart. Ja, jag blev riktigt bra. Den, den vill jag fan se, så det låter, jag gillar sånt där Jag skulle uh -huh. kunna tänka mig göra en sån jävla Åker runt till, jag, jag är väldigt fascinerad att se Mörder uh, uh, Nej men ja, den är bara Sen kommer jag inte ihåg vad heter, men han har en jättebra Skådespeleri, i och med att jag inte får Ha min telefon på Ska jag inte kolla upp vad han heter Så fråga Oskar varför inte får telefonen på <laughs> Nej men just det, bara då innan jag glömmer av det Alla hat-mail angående Oskars kommentarer Om Avengers förra veckan Skagkastet gmail.com jag, jag kan bidra om det om bilen <skratt> <skratt> Eller jag tänker mer, jag ringer upp på fyller inte Och läser ja. upp <skratt> Men jag tycker du ska fortsätta Sen på lördagen så får ni inte heller glömma Vår världspremiär, eh, Evangeline eh, En ny Hämndfilm av en kvinna Om en kvinna, för en kvinna Alltså fantastiskt Tänker du hur har sett ut de senaste Hundra åren Nu snackar vi att Nu, nu får ni tillbaka svin svin. Mans, svin. nej, nej, Men, men den, är, den är fantastiskt bra. Det är Karen Lams andra långfilm. Och hon är på plats också för att prata om filmen efteråt. Så det är ju skitkul verkligen. Det är Q&A också. Det är kul. Visst, det är Q&A. Och direkt efter det så är det ett seminarium som heter Women in Horror. Då, som jag pratade om tidigare. Då vi kommer att prata om kvinnligt genrefilmskapande Som inte är så där jätte... Känt. Det, det, är inte så många, det finns inte så många kvinnliga genrefilmskapare överlag. Eh, och det finns en organisation i USA som heter Visera Film Festival som försöker råda bot på det här. Samlar alla eh, kvinnliga genrefilmskapare de kan komma åt och ger dem möjligheten att, att få ett visningsfönster. Eh, marknadsför och, och så vidare. Eh, det kommer att bli ett långt seminarium, ett långt seminarium, en timme. Och så lite kortfilmer från olika kvinnliga genrefilmskapare. Eh, och det kommer vara helt fenomenalt Jag är så himla stolt över det här verkligen eh, Och sen skulle jag säga att På söndagen så har vi ju Massa filmer ni inte får missa heller Till exempel så tror jag att det finns En hel hög av Era lyssnare som skulle kanske vara intresserade av En film som heter Field in England mm. eh, Det talas om Den weeklist nya film Han gjorde en film som heter Kill nyligen En serie som gick på bio en kort period Nu i somras filen in England, det är en film som utspelar sig under det engelska inbördeskriget på blö, hundratalet. Den är gjord i svartvit, den är skitsnygg. Och, ja, men det är så här, folk som går i krig, de äter lite konstiga svampar, det finns en alkemist med, ja men... Gillar du, gillar du live, gillar du den här? Nej, men... Eh, jag, några sådana, sådana, jag. Jag, är inte, jag kan säga att personligen så tycker jag att det här är en jävla skitfilm. Men om ni nu har, liksom, vad, vad jag gillar för sorts film och känner att så här, det här tycker inte jag om, då kan jag för det här är er film istället. Don't Nej <laughs> <laughs> eh, men det, Alla säger att det är en väldigt bra film. Det är uppenbarligen jag som har fel. Och sen pratade vi alldeles nyss om Big Bad Wolves Som ligger nummer två på min topplista i år eh, Skitbra, skitsnygg, jättebrutal, oväntad Alltså så snygga bilder det handlar om en, en eh, också en seriemördarhistoria eh, Där pappan till det senaste offret Råkar eh, få tag på den presumtiva mördaren eh, Punkt, punkt, punkt Ja, och så blir det lite svårt att veta liksom, hur ska man göra. Oh man. Är det mördaren? Är det inte uh -huh. mördaren? Var, hur ska vi gå vidare efter det här? Ehm, ja, det är fantastiskt, fantastiskt bra. Jag gillar ändå, för den titeln. Min spontana tanke, okej okay, varul varur. Right. Mm. det var inte det då. Nej, Nej, precis. Och det var faktiskt min tanke också. Jag trodde också att det var en varulsfilm. Utan det handlar ju snarare om stora, stygga vargar som är manliga och stora och visar, visar musklerna för varandra. Ehm. Är ja, den är väldigt sagoinspirerad ändå? Ja, absolut. Är väldigt. Och den hintar ju många gånger till det. Mm. Men ska man vara pretentiös så kan man ju också läsa in liksom Israels äh, stora problem nyligen liksom. Väldigt mycket. Israel Palestina bland annat säger en man från Palestina som går omkring som rider omkring på en häst och bara så här råkar <går> råkar komma förbi <går> och det är väldigt väldigt fint just att så här, finns en, en jäknig med honom där. ja, ja. ja verkligen. Nej men den är, den är fantastiskt bra, den får ni inte vissa Så det, är, det här är det du ser fram emot kommer du, kommer du Jag gissar du kommer springa runt Och inte hinna göra något mycket överhuvudtaget Nej men jag, jag har ju sett i stort sett Nästan alla filmer i alla fall Vilken Så jag att jag, jag har inte sett eh, Jag har inte sett Return to Nukem High Som är Tromas nya rulle mm -hmm. Är man en Troma och Så blir man ju vild av det här Det är alltså en ny Troma-rulle inte en remake eller någonting utan det är en ny av, av Tromas pappa Lloyd Kaufman eh, jag har heller inte sett eh, The Tower har jag inte sett det är en katastrofrulla från Sydkorea eh, det har varit typ eh, deras största box office liksom på skitlänge eh, påminner ganska mycket om The Towering Inferno från 70-talet eh, jag har inte sett I Declare War tycker man att det är intressant med krig och då menar jag inte bara krig utan att det själva krigsföring i sig tycker man att det är intressant att tänka på hur var det när man var liten och lekte krig, vad betyder det egentligen och så vidare. Jättesnygg film som handlar om några pojkar som leker krig i skogen och så blir, blir det allvar på riktigt. Lite Lord of Flies. Ja ah, verkligen, väldigt mycket så faktiskt. Uh, och sen har jag inte sett vår avslutningsfilm heller Byzantium Som är Neil Jordens nya film Alltså det vill säga Han som gjorde en vampyrsbekännelse För x antal år sedan Just det uh -huh. uh, Nu är han tillbaka med en ny vampyrrulle Har han gjort mycket sen dess? Uh, han har gjort några filmer Han var bland annat den som gjorde The Crying Game ah. Han har gjort ganska mycket Politiska grejer överlag liksom Michael Collins var han också uh, Och nu är han tillbaka med, med en till uh, Vampyrrulle Två kvinnor som Vaskas fram på en strand och letar efter en fristad. Eh, bort från de onda vampyrmännen. en gång männen. Ja. Undrar om det är någon kvinna som har satt ihop det här programmet. I don't know. <laughs> <laughs> ja. Nej men den, den rekommenderas också okay. varmt naturligtvis. Eh, oj förlåt mig nu sparkar jag på manligt här också. Eh. <laughs> Men den ska, den ska vara helt fantastisk. Den har gått varm på festivaler under hela sommaren. Mm. Så, mm. Jag, jag tror väldigt många som inte hade koll på vi vi tise där, jag tror vi tise lite förra veckan och veckan innan mm. lite kort. Jag tror de som inte hade koll på festivalen överlag i mm. gissar, det, gissar det att de trodde att varje film skulle vara typ så här The Blob 2. Ja, Creature from the Black Place <laughs> in hell. <laughs> och sa de? Okej, jag menar så. Här, okay. ja, men, <laughs> Ja. Vi, all, all sådana filmer, sånt är jätteroligt tycker jag Verkligen, det Men jag tror att jag Ja, jag vet inte Men, Jag tror jag hoppas att sådana kanske blir lite mer intresserade Av det här, mm. av att höra Att det uh, kanske inte är bara Nej, den är lite mer etablerad Det har ju lite att göra med också att jag, jag jobbar ju på, på stället Som är huvudarrangör i år eh, Eller som har tagit över festivalen lite eh, film som är en filmdistributör Som jobbar ganska mycket med i film Och arthouse Eh, och då är det kanske lite lättare att <går> få in en fot och ett finger eh, mm. i rätt ställen där man, där man hittar de här filmerna eh, ja det blir bra ja. jag tänkte bara fråga igen så länge vi har kört bara så jag bara inte uh... gå härifrån det är <laughs> jo, jag tänkte gå nu. Vi, vi, vi kör en liten paus och sen några par saker till och sen okay. Paus lite så tar vi en liten kör. Okej, då är the box. Det var du som är förra Jag skitnödig när jag körde mina intros Anyway Nu är vi tillbaka En grej Som jag En av mina första frågan kom på Min favorit monsterfilm Genom tiden Ett Finn Mm. Ska jag börja? Mm. Kan inte du börja istället? Kan ja, det ens börja? Oj, uh, det ska vi se uh. Nej, det ska jag inte Jag kommer inte på just nu Det här är världens svåraste fråga Kan ja. man inte få välja sitt favoritmonster? Ja, vi, vi börjar ja, istället, är. Alltså, Till du... som varulv och motiverar varför man tycker varulv Vi kommer inte till det, jag håller kan ju er Okej, vi börjar med den Vi börjar med det här då på den frågan som jag jag har mitt svar. men det därför ska jag vara sist dig. Eh du har skrivit alla frågor i chatten som <laughs> Ja, alltså som så var Det är att du kan fundera ut dina svar. Men jag har haft det svarat länge. Jag pratade om det, jag pratade om det igår vagas på random med någon. men all right. Säg att någonting du du, du, du, du måste liksom, någonting händer i ditt liv Du förvandlas till någon monster Du kan välja vad du, alltså, vad du vill liksom. Oavsett, alltså, alltså, Ta vilken film, vilken genre, whatever Du är någon form av filmmonster alltså. Du är någonting ja. Ja, just det. Va, vad, vad, väl, vad är du då Och varför valde du det Alltså jag är Cthulhu för att jag är The king of the universe mm. Så punkt slut jag äter allt, jag gör allt, jag bestämmer allt, jag är tuckfast värden. Så länge? Jag, jag, jag, jag, jag borde, borde ha koll på det svaret för att jag, jag, jag minst när de ristar er, det var det du sa så brålar du så, så här, jag väs bara säger jag kan inte. (skratt) Det var ju när du bara ja? så att Jag köper det här det bara I, <laughs> yeah, det, I will kill no you so här, the, to, to, to stemor, ja, Och då röst med Du hade två olika stämmor så. Johan blev lite rädd men, men nej ja, ja. Då, Han vågade ja. inte säga något. Jag är inte där För faktiskt. Okej Så det är bra svar Ja Cthulhu blir det Och du har lite Du är lite Du kan passa in Väldigt många sammanhang Du är Dreads Lite grann Ja har jag tentaclar? Alltså, nej, om du är Cthulhu. Då, ja, just det. Mm. Så det, du kan liksom låtsas vara en Rastafarian ibland om de känner för det? Om jag vill, om jag vill kan jag alltså, Varför skulle, varför skulle liksom, så här, om du liksom, om du är det, varför skulle du låtsas vara en jävla... Jag vet inte. Jag behöver inte låtsas någonting, jag är Cthulhu. All right. Ja, men det stämmer. Det är, bra, det är en väldigt bra val. Ja, tack. Malin? Jag har ju ett, jag vill vara, och den andra som jag tycker är den bästa, för att det är svårt att odda där om jag vill vara en dinosaurie but det är ju typ hardcore liksom pterodactyl eller någonting flygande dinosaurie jag, den är ah. att är. Mm. Mm. jag tror jag mig på att när jag malade en jävla över helgon och vi började prata enbart på grund av någonting med dinosaurier Jurassic Park Exakt. <laughs> men den jag anser är det bästa det måste ändå vara demoner för de är ändå formar. monster för att de överlever alltid man kan, i vilken skräckfilm som helst så kan det ju aldrig bli av med demoner mm. som håller på att... Och... Du kan pausa dem lite grann. Ja men eller liksom. hur, men de är typ alltid där. Mm. Det är ju alltid i slutet när de tror att de har vunnit. Och sen bara... Mm. Det är demoner. Mm. Mm. Hon, gjorde, hon gjorde jazz <laughs> <laughs> <Jag> gjorde surprise. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> för att de är ju alltid där i slutet. Mm. Så att man inte kan sova. Mm. <laughs> <laughs> det är demoner. <laughs> mm. Så att den ena vill jag vara. Den andra anser jag vara bland de bästa. För att de typ alltid är där. Mm. Ja så alltså, ja när den förra. Det är ja. okej. Okay, Malena då. <laughs> alltså jag, jag tänker ändå vampyr bara för att det verkar vara enklast att fortfarande leva ett relativt normalt liv och smälta in lite grann. Ja. Så att, om man då tänker att man ska smälta in så gott som möjligt så verkar det mest praktiskt att vara en twilight vampyr även om man glittrar i solen. just det, eh, dagtid och så vidare. Är de just, så det vore ju mest bekvämt för de har gott om pengar och verkar leva ett ganska bekvämt liv. Och så man kan ta att man glittrar i solen. Jag tänker i fast, att du faktiskt kan vara i solen. Fast jag återgår till att det, jag vill hålla till att det inte är de coolaste du är på något visst. Oh. Ah, det kan ju vara problematiskt känner jag också ja. <laughs> <laughs> Jag känner ändå att de kan göra lite som de vill så. Uh, det verkar Du måste skaffa en purity ring Du så det är på en gubbe Som har det, lite det grejer i den Det verkar ju vara det mest förkväma mm. livet Men sen lutar lite åt att xenobit verkar lite coolt också oh, mm. Toppen, ja. bra det är det We kul, have för du... such sights to show oh. Den andra mormon grejer med Hon som Twilight-människan, hon är ju mormon mm. Så är det hennes logik För att att hon liksom säger. Så en, en helhetsgrej så en gång till Gled runt och knackade på oss folk Och bara, vi heard the good news? <laughs> <laughs> så jag var såhär, okej Ja, jag måste säga, okay. ja, måste det vara <laughs> <laughs> Jag måste säga, varför? Okej okay. ja. Jag gillar mormor faktiskt sen jag flyttade så hjälpt, jag fick jag hjälpa en massa mormor. Just det, för att du är man För att när jag bodde i Kalmar för väldigt många år sedan Så kom det två mormor och knackade på Och undrade ifall min man var hemma För annars fick de nämligen inte prata med mig Och jag kan förleda dem Fintorna, alltså, lösning, då vet man vem som skattar ja. dörren Ja, ja, ja absolut ja. Du får Och det, det som hände med mig var att jag, jag höll flytta Min förälder på flytta USA Jag tror att jag pratade med någon gång. Men jag, min förälder höll på flytta till USA Jag skulle flytta till en annan läge Från Lidingö till Järnfäller ska flytta de var, de var hemma hos oss typ, tre dagar i sträck Och ville prata om fan vad jag Om deras fina skjuter mm. Och att Jesus sa är bra och, ja, så och var jag sa slut var så här jag helt straight och bara så här all right jag heter så straight på dem så all right de sa jag ska flytta om två dagar jag alltså en dag eller i så sa det är ingen idé att ni nu ni är det bra så med det ändå så att det är att, liksom har tid att, jag har tid att prata om, om ni till vi på att flytta för det kommer jag, jag har ingen tid just nu. okej. Okay. Så det slutade med att jag satt i en, på trappen men alltså, de bar ner alla tunga möbler och berättade om det blev så här, och grej. Och sen, sen kör du från, från fucking Lidingö till Järfälla Och började på allt igen mm. På en halvtimme som jag ska gå, jag, måste, jag ska ut och riktigt det. Men är det inte de uh. som gifter sig med jättemånga tjejer? Um. Jo, mormorna får väl gifta sig med flera tror jag också om ja, man är snubbe uh. ja, ja, absolut ja. Alltså, inte <laughs> om, de bor, om de bor någonstans de gifter sig inte, de blir gifta ah. Om de bor någonstans så många gifter tillåter också ah, Ja, ah, just det Och ah. du säger till Sverige, får vi inte det? <laughs> Nej <laughs> Är om de inte Men i USA får de väl inte heller det, eller? Det eller finns det några stater? Ja, de har väl undantag där. Fast mm. det, det finns någon Jag, jag tänker om det är religionsfrihet, att därför får de gifta sig med alla. Sorry, som min, min, min, ah. so min film så jag, jag vill vara en mormon. Så. <laughs> <laughs> <laughs> det finns en skräckfilm om det. Yeah. Yeah. Den visades på Friday Jag kommer inte ihåg var det var, men det handlade om en kvinna som hockade upp med någon mormon, eller vad det var, och sen så slutade det då. Så, men Det finns verkligen det mesta. Fast det, det handlar om att vara ett typ psyko. Man mm. ja, har ju hört. Mm. Ja. Äh. Ja, jag, ja, äh, jag gillar ju robotar och typ <laughs> äh, dataprylar. Jag tror att det skulle vara någon sorts brainiac. Typ, en AI som kunde... Ja, Jaeger. Jäger. Det skulle kunna vara Jäger. Alltså, jag tänker bara Videodrome så det skulle vara något för mig tror jag. Men, uh... men som sagt Videodrome huh? drone. Eh? Det kan man? Uh. Ah, Jesus Christ. Oh, wow. wow. det är Ja. Vi vi, vi vi har pratat i gäng skickar som... I gäng tidig skickar så pratade om superkrafter, vad man skulle välja. Och Jens Valt på... Han kör Iron man suit powersuit liksom, mm. framför massa jävla... Grejer. Smart. Uh, well, jag håller inte med, men... Uh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag Jag, tror, jag, alltså, jag gillar grejen, men jag gillar inte... Jag måste få Twilight varianten. Det vill säga att jag bara är inte Twilight, är uh, being human varianten. Så jag jag byter när jag känner för. Just det är det okay. jag, jag blir en stor hund för det är dom, och Being dom... Human är inte dåligt alltså, det ser ut att göra så jävla ont yes. och det är också i den här nya Netflix mm. Mm. just det uh, Det är världens bästa transformation den är helt ja sjukligt bra mm. jag tittar på <try> nu. Ja, verkligen jag tittar på den det är bra mot slutet också de förklarar Binghuman med att det som händer när man förvandlas att man för det typ får ett hjärtinfarkt och dör och sen liksom återbliver det det är inte trevligt det va Nej. Jag jag vill kunna bara liksom säga, boom jag är varg. Full <går> game idag. Ja, exakt. det sitter så det det är väldigt viktigt man blir inte en varg. <här> det, det är helt fel. Utan varul. Ja, man blir en varul. De man står på två ben och är mycket större än en varg. Du är ju en nick i mellan. Blir... Det är en, kafé, ja, en... Ja, Det är samma sak med zombier. det är, Du blir ju inte en varg och du blir ju inte en människa. Du blir en kombination. Det är inte varul. Det står. För. Men, finns det många som, som fattar sig att bli sombis? <här> alltså förmodligen för många. Ah, ja. jag har tänkt på det just när man blir väldigt irriterad på någon på typ tunnelbanan, bio och så pratar om pausen och så. Att vår praktiskt kunna delvis förvandla sig, att kunna få liksom lite schyssta hugtända, lite klor och kunna morra och kanske lite lysande ögon. Ja, här, eller ja. att förvandla andra till zombies. Det inte ju jobbigt. Men det är de, är så så ja, men men är de men... långsamma så det är ju bara så ja, ja. Är ju... Men de vänslar ja, så mycket gud. Och, ja, ja, det Drägglar. Star, ja. De starr uh, ju inte uh, äh, mer då. Jag vet inte, jag, jag, jag får inte att det är bara Johanna <laughs> som har koll på det här, här. Men du kanske, Malin, du kanske har koll på det. För um, Night Living Dead, den uh, Romero gjorde den såklart. Men han skrev... What? Han, ja, jag vet. <laughs> jag tror det var Michael Bay. Men han... <laughs> <laughs> men han <laughs> uh, Steven Spielberg. <laughs> då hade Sommi liksom flugor mm. på en cykeln, ja. Men... Um, av de vart ju där eller på också Men <laughs> Anyway. Mm -hmm. uh, han, uh, han, skrev, han skrev den ihop med en kille som heter oj vad heter han? han det var en Russen någonting het namn jag. Och det gjorde så att uh, de blev mycket tjafs när de skulle göra såna förr. Det det väl länge mellan Night Loving the Dawn där. Och, mm, och det säkert. Det beror på att uh, de blev en tjafs om vem som äger det, vem som var in charge där. De nero sa att nej vadå, det är min grej det jag kan på igen. Han som skrev manuset bara, när då jag kom på Jag skrev manuset, bara grejen Så därför splittade sig upp så att Living dead-grejen från, från och med när de bröt Och liksom såhär, så Mero's och är alltid Ser du så av the dead medan andra killen film är alltid Living dead Det är så de kom undan med det Så det är typ uppföljare, jag tror jag att han som skrev uh, han som Return of the Living Dead Han ser väl det som en till, till Night Living Dead Fast Romero ser ju sina grejer som riktigt uppföljare yeah. Och För de, de liksom inte liksom hitta någon bra deal Så att de fick liksom, de Det är ett ord som behövdes göra Så att oh, det är olika saker Fast inte riktigt Och i Dunfield Return of the Living Dead Vet du om du sett Nej Varför där är när så här: Ett, två, tre Och det finns säkert massa andra Det har ju där Zombies som liksom glider runt och säger Brains mm. Annars brukar inte zombies vara så bra klar. Då. Nej, just det. Nej. Vi kan, någon tycker jag är ganska bra. Mm. För det är inte så logiskt. Förutom i uh, Dead, där där, har Dead. Har du sett den? Du, du har sett den jag har sett den. Mm. Äh, han, Bob, han är zombies som börjar... Bob, ja. Han kan väl säga någonting den någon gång. Mm. Det är faktiskt en av uh, Romeros stoltheter, har jag förstått. Bob. Han, mm. han tycker att Bob är, är killen hela dagen, verkligen. Jag vill mer har jag också. Jag men precis så, så att, att så här, det det var liksom en en presentation också att så här, inte bara att att en zombie pratar utan att en svart zombie pratar faktiskt. Ja, eh, Bobben är svart. Jo, Bobben är svart. Ja, den. Ja. ja, men det blev blekt. Ja. ja. Nej, jag menar, men Bobbe Bobbe är amerikan samtidigt så ja. Och det här är någonting som han har Som George Romero har jobbat för ganska hårt också Att han ska alltid ha en afroamerikansk person Som är lite av en hjälte är som I gruppen Och från början var det inte tänkt så Men sen sa han att det har blivit som en nisch för honom Att så här. Men det responsen på första filmen ja. var ju väldigt bra också kul. Jag jag vet inte om skådespelaren, heter Jag vet att han är död Men han som spelar Ben I Night Living Hjälten, snart är snart. Han klarar sig genom allt det där. Och sen blir han skjuten i huvudet för att det inte är ut under fönstret. Yep. Yeah. Ja, just det. Ja, ja. Det ah, de... ja. ja men Ja, alltså, nej. är min favorit. nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej. Nej. Nej. Nej. jävla Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Ja nej men den är fantastisk Den, den, är, den, den, ja, nej, den har... det är jättebra Fast brudarna skriker för mycket mm. ja, det kan Men han, helt, han har ju förändrat det Absolut de andra. Ja, Och han har till och med bett tänkt om för. ursäkt uh -huh. Var du upplund förra året när, ja, när Jag var, var ju där och uh -huh. lyssnade på hans Q&A uh -huh. uh, Och han tänkte ju, Efter första filmen så började han tänka på det uh -huh. mycket mer också Jag tror att han sa det två, tre gånger uh -huh. så Jag ber uh -huh. verkligen om ursäkt Han tyckte inte om att han var en av dem Som hade gjort så Toppen kille för övrigt Ja, han är jättegullig Det är det är som att han Ja, han var mycket större än vad man trodde hans glasögon Alltså jag ville bara prova dem Runt dig Så här kan inte vi Tror du att Romero har för mycket gruppis? För jag vet inte Han sprur ju mig Ja, han sprur ju mig exakt överallt Och han typ hälsar alltid till henne Ja då Okej, det då. Så. Nej, men alltså, jag, jag tycker det är ändå coolt att han ändå eller äh, så för det mm. för jag tror väldigt många hade bara skiter det bara för, kom igen, det var 60-talet whatever. Jo, jag, så, ja, ja men fuck it. Mm. så men han bara så, ändå så ja ah, men kom igen. Det, det var är, du. Ah. Men jag tycker ändå liksom så här, om man jämför Night Living Dead med väldigt många moderna ish det är ju man säger mest 90-talsskräckfilmer mm. så alltså för jag menar jag, jag, jag snakkar jag så med just det här, hela grejen med att um, att en svart nu ett det är jättegott bara det. Men okej för en av accen så det ju lite väl mycket men jämför med liksom Scream eller Scream 2 eller Scream 3. Så att Scream... vi fortfarande om Night of the Living Dead. Yes. Ja. Mm. De, alltså, det känns som att 90-talet var en ganska så här där var det väldigt alltså, alla ser som det. Det var ju också lite 90-talets mitt och så var ju också väldigt backlash för hela Feministiska rörelsen och sånt också Kanske. Så det speglas ju också lite Kanske. Där får man också tänka på att 90-talet var Det ironiska ja. åtalet så att, ja, så Det skulle ju vara hyllning liksom, allt annat Det är ju också, ingen seriös att... film Nej. Eller på sätt och vis Men det är fortfarande liksom en, en väldigt ironisk ja, ok. film Och sen är det en väldigt stor skillnad i hur kommersiell Den är ja. lite grann mm. också ja. den, Hur stor massa den förväntas ja. tilltala Och ja. varför och hur Visst har... För sen har man ju, den blir ju mer en hyllning mot 80-talets Scream mm. Queens, allt möjligt, slasherfilmer och sånt Så det är ju, då det konstigt om dem att det, det är jag Ja, Malin snackar en hel del om uh, Evil Dead Den nya, nya, nya, nya mm. har ni sett den? Ja Ja du Malin, jag, Mal jag vet att Malin inte gillar den Jens har nog inte sett den mm. <laughs> ja, men, <laughs> men, <laughs> Jag menar, jag inte sett någonting Nej, bara antagligen Vad är bra. det för något? <laughs> <laughs> Jag bara hemma och spelar Candy Crush Jag har inte <laughs> en drönden jag vill inte ja. någonting, men bara så. Jag har kommit för att jag inte tyckte att de var läskiga överhuvudtaget från sista slutscenen. Så det var mer det som gjorde mig ja, Fast jag har aldrig tänkt på Evil Dead som läskig överhuvudtaget. Yeah. Den är ju och så. Men det är ju också men, Det Tycker inte jag, jag. är så att gran, lite grann att jag minst åtminstone hoppar till någon. Ja. Liksom, så här. Det, det, det är jag aldrig har jag gjort av dem. Men sen är det spaken och demonerna som skrämmer mig. Att, Samma här. Först äh, Evil, ja. de, evi, alltså, Evil Dead <laughs> filmen Back in the Day skulle väl förmodligen vara någon form av liksom så där där seriösa grejer. Sen tror jag uh, sen menar du att den första var seriös. Jag tror han ville få det till det. Ja, det jag... var det är jag ganska säker på också. Ja, ja. Jag, jag, jag, vi, han Jag jag hänger inte så mycket nu för tiden. Nej. Uh, okay. Uh, okay. Yeah. Nej, för jag jag jag, jag snackar om honom väldigt många gånger. Uh, han, Hans Spider-Man film. Uh, uh, <laughs> ja, men han hoppade av World of Warcraft filmen då. Ja, vad det... uh, okay, Anyway, um, <laughs> Du. Men jag tror någonstans där han gjorde den Någon måste säga All right, det här kommer uppenbarligen inte bli Det jag var ute från början Så vi kör vi kör väldigt mycket glimten ögat och, och Alltså det ska inte vara läskigt Och jag tror lite grann alltså, Det är som en kört alltså, Med ett extra mig, hon klarar inte av att säga någonting Vi, vi, kallar, det, vi kallar det Night of living dead en gång mm. Och en så att vi kunde klara oss igenom det Var att jag gjorde Jaspel, läskiga saker Och typ återbättade väldigt fort vad som hände mm. Så att, det, blev, det blev en Night Living Dead Med Erik Björn som som voiceover mm. det är Inte så inte spännande mm. Men äm, det, det, det jag älskade med nya var ju Att så många, om man hade varit uppmärksam såhär, såhär, sh shout outs till de gamla filmerna. Well, alltså, ja, ja, alltså Filmen är, har varit ute Ett bra tag nu om man inte sett den och vill se den, spoilers, hoppa över senast. Så hoppa över lite tid, hoppa fram liksom några minuter. Men um, eh, då, då, det finns ett par saker jag gillar väldigt mycket här i den filmen. Ett, det var inte ett som skulle ut skogen för att knulla och supa. Men den håller jag med om, det gillade jag också. Ja, det var lite djupare background story. Yeah. Ja. Fast lite cheesy. Yeah, ja, men, väl, men ja. ändå, det var inte så, här wow. Det var ett försök till att bryta med det ja. Alltså det jag tror det behövdes För den här remaken Att de hade någonting djupare bakom ja. Samma sak blir någon slags metafor Med att hon är besatt Med att hon håller på och få ut droger ur sitt system ja. Så att man kan ju se det lite hur alltså som en, ja. Ja. Absolut Så jag tror att de behövde det För att bryta mer mot den gamla Så de ändå kunde göra nytt På något mm. vis Anpassat till nu Men ja men sen var det även det här, tycker jag, med att... Det äh, var alltså min favoritgrej i hela filmen är i, i slutet. Som är en sån jävla... Jag blir så lycklig. När, när hennes hand åker av och hon lägger på hela motorsågen på hela äh, armen. Som är, så, så blir det ny arm. Vilket jag känner igen lite grann från Evil 2. det är och samma sak. Så det tycker jag är jävligt kort. Alltså med såna små saker som... Så, jag, menar lite, lite, lite. jag menar, jag kör. Jag, sure, den var inte jätteläskig. För jag tror att lite grann... När, för bitvis... Jag tror i slutet när hon har ihjäl var nu är hon har ihjäl Och man ser blodet spruta Liksom verkligen på ett sätt som right. Efter en, en, en halv sekund så får hon all... Med den nivån Så finns det ingen blod på i kroppen Fast det med. är ju en slasher, det är ju inte tänkt att den ska vara liksom Verklighetspaterad på något sätt Det är väl en reallt serie? Ja, i och, i och för sig men, <i> äh, Speciellt såhär demonen och så Känns mm. det är lite Jag tyckte att filmen var helt okej okay, Men en jämt tre Ja, uh, alltså jag är väl lite så här att jag trodde den skulle vara jättedålig. Uh, vilket ju oftast gör att man uh, tycker om är de hyfsat okej okay, så blir de jättebra uh, för att man har noll förväntningar uh, uh, men, uh. Jag gillade framförallt Besittningsdelarna uh, uh, besittningsdelarna när demonen besatt henne. Det tyckte jag var väldigt snygga grejer verkligen med grenarna och det svarta slämmet och sådär. Uh -huh. Väldigt väldigt stiligt faktiskt. Äh, lite innovativt så sådär som I, Men de behöll ändå hela kameran. Det, det var min någon gång Men den här kameragrejen Som uh, Remy där, Körde i, i Jag vet inte om du var med men jag var honom Med, med, med att kameran rör sig väldigt fort genom skogen det, är är. det, det, det var ju för det var ju han det var verkligen. <skratt> men det kunde vara varit något nog att jag hade för höga förväntningar ja. på dem så man... därför, men jag tycker inte att de lyckades få till stämningen riktigt trailern var ju jättebra så att det kändes som att man hade kanske väntat sig att filmen skulle ha samma tempo och ja. samma, samma rysligheter liksom. och det var ganska långt ifrån trailern tycker jag ja alltså Trailen sig lite grann. Det inte är jättekul för Jens. Han har inte sett någonting av det. Nej men Jag blir taggad på att se det. Gör det, för den är bra. Har du, har du sett den gamla? Jag tror jag har sett först. Well, innan dess ska vi kolla på de <laughs> andra. Vi brukar filmkölla han och jag. Vi dricker whisky, kollar film. Just det, klassiker. När vi är inte <laughs> kolla... Okej, okay. spelar vi en annan en annan en annan coolt spel. Jävligt badt grej han och jag gör. Vi spelar Mario Party 7 ja. på uh, Gamecube. Dricker whisky. Det är, alltså, det är... är inte många som klarar av det. Nej, det är det är. Hur är... mycket whisky pratar vi om? Så seras inget tänker. Därför därför chattar ingen så fort två sekunder. Men anyway, <laughs> Fuck it. Um... Och du vann. Ja, jag vann Det gjorde jag Ja, yeah, tack så mycket yes. <laughs> I Men um, Jag tror att uh, det, det, det, det finns en grej som det de riktar lite om att Jag ser uh, lite på Jag följer Bruce Camp på Twitter Han sagt Sam Raimi har sagt lite grann Fuck it, jag ska inte göra en fyra bara Man Skit är det där, vi kör någonting du och jag nu. Ja. Och det skulle ha. så han behöver nog säkert känna lite grann. Så när jag mm. sätter honom i burnout, han... mm. <laughs> så han ja. inte Men han gör ju fortfarande Sin i mm. grejer lite grann, tycker jag borde Han åker runt på festivaler mm. och, och är... sånt där. Och... Han fan upp ja, Men utan att vara pinsam. Liksom. Han är inte den där fjärde killen man ringer, utan han är faktiskt liksom, på hörnet, mm. den där första. Jag är en Jack of all trades. Mm. Varsågod. Jag tror han var väl med i en serie. Jag vet inte om det. Ja, ja men precis. Ja, just det. Eh han det finns en grej som alla borde läsa som heter Make Love the Bruce Campbell. Åh just det. Så men jag fick jag för så för en år sedan det är nästan det är en fake självbiografi. Om uh, hans karriär och hans liv mm. uh, Ja det är fantastiskt Men den, den killen, jag, jag, jag, jag gillar honom I want to believe in Bruce Campbell ja. Jag tror att han Han får uh, på sig efter Burn of Sweden Och gör uh, Evil Ed, Eller Army Guardians 2 och Spär skiten över alla Okej har vi kommit fram till Har någon kommit, fram, kommit på några filmer Som liksom så här, alltså, favorit monsterfilm? Nej jag har inte tänkt Alltså Godzilla vs Mothra är en fantastisk nej, nej, film. Men han, ja. jag, jag, jag vill ändå tycka att de är polare. Sen. Ja, kompisar. Jo men alltså, de har ju gemensamma fiende. Från början ser de ju mm. Men sen så kommer ju Batra och ska döda hela världen. Yes. Och då måste ju liksom, då måste ju Godzilla och Mothra bara se sina meningsvillaktigheter. Låta det ligga. Och så får man liksom rädda världen för att det är faktiskt det viktigaste i alla fall. Det är fint. Mm. Jag har en fråga. Ja. Uh, har det kommit någon bra uh, Cthulhu-mytos liksom, film? Ja. Eller H.P. Lovecraft? Liksom, det det film har kommit som... flera stycken faktiskt. Jag, uh, jag stora några... dock. Jag, ja. jag kan berätta några små roliga saker om det. Dels så finns det den här Call Cthulhu, den svartvita filmen som kom kanske 2005. Är det ens? Film. Mm, det är en stumfilm, mm. ja, precis. Den är ganska snygg. Mm. Eh, för något år sedan så kom även en film som heter The Color Out of Space, okay. som visades på HP Lovecraft-festivalen förra året, bland annat. Mm. Och som nuta filmen där jag jobbar och också ger ut. Går att köpa på subdvd.com. Jag att ni kör så här. Hej! Välkommen till boys. Ja, Precis. Titta gärna på subdvd.com. Eh, ja eh, Och det ryktas ju Nu, nu ryktar vi här Men mm. det ryktas ju att skälet till att Guillermo del Toro har gjort en massa kommersiella filmer På sistone är för att han vill göra en mm. of okay. mm. ja, så han sitter och kammar in pengar För att kunna göra sitt kärleksprojekt Det vore jag inte helt heller Vet du vad, jag går goss med Ja <laughs> Fint, the... de är söta Så tänk på det allihopa Vet du vad? Det här faktiskt funkar sådär i en Jag har ett katholic gosedjur. Ja, men det är rätt rätt. Det är väldigt weird. Vad är det som tänker att det är någon som tycker om Jag som vad minns är att den är mig. Spontant. Jag hade inte så mycket att göra, men jag satt ut och kollade. Kan du få hem någon med just det gosedjuret så tänker jag direkt att de tänder på tentakelporr? Well absolut, men hon var mer inne på att gå med mig så jag jag jag, jag, jag, fick, jag kunde han han svarar på lite mail och grejt. Det Jag är Medan du lät en filmkamera spela på i rummet. Med jag borde tänka men ser det Ja <laughs> <laughs> oh, nej, nej, nej. <laughs> <laughs> <laughs> det är <så> nästan <laughs> ah, ja, nänig. Det är alltså himla ganna som har är. Ah, okay. Nej, men, uh, <laughs> A point of view på film? <laughs> ah, ja. <Yeah>. ja. Uh. <laughs> jag tänker på det här i alla fall, och sen när det är Rosskör, med, Thrisson. Där har inte fått med egentligen för att hon är som vill ligga med sin chef. Uh. Mm. Sen har ni en man hej! Hur länge har vi kört? 58. Uh, vi um. kör någon nu till oss. Uh, Okej, okay, jag. jag, jag uh, min favorit är den? frågan jag, jag, jag bondrar väldigt mycket med min far över där uh, för vi, uh, vi har väldigt mycket olika han är vore fina smak vi överlappar ibland med saker vi gillar men jag menar, det finns väldigt mycket skit som han inte som jag älskar som han hatar. Uh, ja, min, du kanske hjälper mig någon med, med det, vad han heter för det är, det är Godzilla versus King vad heter han, King? Ghidorah. Yes, fast Godora inte själv Godora är en polare Godora en, Godora en som ser ut som Han eh, <laughs> snöver med en jävla, jävla Horn på handen Och han har en sån här, så här Buzzsar på magen uh, Och Nummer uh, två ju vi det är två... om knivpojken nu kanske, ja, kanske. Knivpojken var vem? Det, det, jag, jag, det är, det är alltså ett stort monster med en kniv på huvudet. Yes, det hade han. Det är han. Ja. För de två knivar till och gå till och gå Godzilla och gå till ja. Jag gå till och, och som till och gå vanligt när Godzilla möter några fiender som och gå till De gå de han och gå Godzilla och gå till en gå till och gå till Det tycker inte och gå till och gå till och gå någonting och vet till vad, vad som till sen? Jo, lite och slog ner på honom och så vakna till och spårar skiten nu jävla yes, nä, tre drakar huviga mm. är solen och så. Det var så. Men det minste, jag har i första kollat på och tyckte väldigt bra tillsammans och det, det var trevligt. Uh, han och jag har väldigt olika. Mm. Han är han är väldigt uh, han gillar han gillar Ja. Mm. Han är lite gammalgänget. Mm. Uh, men det är min favorit monsterfilm. Fast jag gillar det även. Uh, hmm. Det finns ingen bra film om Sasquatch. Mm -hmm. det det kommer fan. inte ni nu? <laughs> Från den heter? Men alltså pratar vi monster i, i plural, så tycker jag ändå att vi. Det här, jag har förstått att det råder delar meningen om det här, men Cabin in the Fucking Woods. Ja. Herre mm. min <laughs> <här> <här> Oj, vad <mycket>. <här> <här> alltså, det är Jag Vad är det? Vad är det? By the way, äh, mycket, äh, Bogen, mm. Och, mm. Och och by the way, det the way, by the way, by the way, by the way, by the way, by the way, by the way, by the way, by men den filmen är verkligen den är en den är den är fantastisk jag tippade den till Kommer kom och före på den var det här från dig men jag lovar kolla på den den men det ser dåligt säger men jag lovar kolla jag är inte det ser det jag bjuder på en taxi hem till dig om du kollar på skiten om du delar den åh tråkigt åså förliten boja den, den den den är ju oh, ja nej fucking allt är den är jag tycker i alla serier som är, uh, just will a nerd alla små Alltså människor som har varit med i Buffy ja, och ändå sånt och, sådär, och så. Andrew ja, <laughs> ja. eller fan fucking jävla Fred hon är, med, ja, hon är med hon är med Roland Fred fucking Hoppel. jävla Fred som är så en stor och för andra serier så skulle jag säga pappan i Six Feet Under spelar jag också en stor huvudrola ja mm. Uh, Sexuella nu pratade vi om tidigare kväll innan vi började spela in och uh, jämföra lite Dexter och uh, ja Det gjorde vi Man kan se att jag håller med i båda mm. <laughs> <laughs> yeah. Annars skulle jag bara vilja tillägga på monsterfronten att jag fortfarande är väldigt svag för xenobiterna Ja, xenobiter Tremliga killar och tjejer jag skulle nog vilja var, varulv Alla trublad. Äh, True Blood känner mm, okay. du? Spike, vi går ut på promenad Ja, men det är ju rätt nice faktiskt Det är ju fortfarande lite för mycket varje Bara i True Blood Jag ska, okay. Han är ju faktiskt ingen varulv Han är en han, han, Ja, ja alltså det är ju... <laughs> <laughs> Fast det finns ju varulvar i också, för det finns också ju... Ja, det är ju varulvar med Och de är ju bara varje ja. Det ju, alltså det är ju inte varor, det är ju varg Hej, jag byter till varg well, Men vet du vad, jag skulle vara okej okay med det också mm. skulle, Alltså det enda är Det är det jag tycker Nej men jag tänker såhär Det är kul att köra ut i skogen Var en varg, krafta Ja. Men jag, jag, jag, jag gillar mig igen alltså jag, jag är helt okej med det. Jag gillar inte, jag gillar inte människor gillar Jag ser egentligen överlag så jag blir med den folkvinks eller Det är blir det runt som en så här, var kör jag, jag? Det låter till, liksom. mm. Mm. Jag vill ta min favoritbil. Min ja. favoritfilm min momsfilm. King Kong från 30-talet, var det 31 eller 33? Jaha är mamma någon annan än jag som har Ja, ja, ja, ja. Ah, ja, älskar den, om jag måste välja. Den har dinosaurier och en jättestorapen. Det är faktiskt sant, men kvinnor ja. får faktiskt inte vara på skeppen. Nej. Eh, och Det är alltså blir... kvinnornas fel att de, de förliser, mm. att de kommer till den här ön. Att hon så i brudig och så här råkar gå in på någon, där hon inte får vara också, så att King Kong tar henne. Ja, men det är en fin film Fast hon är ju alltså, med för att hon ska spela in en film Men det alltså, är för att hon ska spela in en ja. film Men hon springer i iväg ja, ja, ja. Tjejer mm. ska Men hon är ju fan kedjad på en sten också Så King Kong ska ta henne Vi All ja. alltså, är lite såhär <laughs> <laughs> <Ha. laughs> Nej men mm. alltså, Affisen för King Kong Den står där mm. I, mm. Med, med tjejen i handen <laughs> Ja, en... Och har kommit kommer till USA verkligen Hela, hela den blir liksom ja. kritiken Och, att, uh, well, alltså, jag, jag tror den här tjejen Som uh, råkar ut för att han Han, han plockade penna bär runt på henne uh Han -huh. uh, är snäll på den. Well, alltså, Han är ganska snäll mot henne Men jag tror lite grann att det var ingen vanlig tjej För att döma man kollar på Vision Så är hon är typ lika stor som halva i en bärsvejtbildning uh, hon, hon är, stor. Hon är stor tjej. Mm. en stor Hiss tjej En stor tjej är jag menar jag inte By the way Normalt viktig Men typ såhär Uppenbarligen runt 30 meter lång ja, väl? Så att jag förstår varför King Kong valde Det här som en så ni <laughs> är fruktansvärt välgjord när det kommit alla. För de har ju byggt upp många delar av hela den han Ni kommer ihåg det hela det här när hamnen kommer in och tar Det är ju så coolt. Mm -hmm. ja, alltså, jag jag, jag, jag, jag drev <laughs> det. är det att den här filmen är fruktansvärt rasistisk och lite kvinnohatande mm. Men det är okej okay, för liksom. <laughs> <laughs> det är King okay, tavligt så, så, det, det, det, det är okej att Det är okej okay för att A-poddinosaurierna. Ja. Mm. Right. Sen man kanske inte glömma Malcolm. Mm. Ah, ja, klassiker. Janta, var fjärde gången klassiker nu. Ja, men det är väldigt ja. jättefin. Ja, mm. bra. Ja. Uh, ska vi jag jag okej, okay, jag har en grej här. Uh... Men din favoritfilm då? Är... Så så han inte kommer säkert säga bara Jag ja, har Ja, precis. Jag har inte sett Gilmore Girls. <laughs> nej, eller nej. <laughs> <laughs> Gilmore Girls The Movie. <laughs> nej, förl förlåt, men alltså. du. Är... Nej, uh, ja, ja, jag har en gång innan Blank. Jag uh, kan inte komma på det Nej. Inte. Sen måste man jag såg ju på att ta en The Evil Ja? det är det. Nej, det är ingen Det är ingen är precis det. man tycker någonting att college kids alltså. och/slash uh, jävla The Rednecks i mm. <här> Monster men, Nej, men det var bra. <här> Uh, om vi är på väg att sluta så måste jag ju också bara säga att, att man kan gå in på Monstersoffilm.se såklart också. Mm. www, det är alltså W vi pratar om Monsters of film www.monsterhusofilm.se Det finns också på Facebook. Facebook.com Okej, okay, förlåt. Men, men vad jag vill säga om att gå in på vår hemsida är att kolla på vår trailer. Vi har en fin trailer som man then kan be... kolla på så att man får lite pepp Den är jävla cool. Jag, jag, jag, kommer, mm. jag, jag länkar den imorgon vid vår Twitter och vår, uh, Facebook. Um, do Cut it! with nice... Jag skulle så jävla vara där Om jag var i stan Men det, det, det, det kommer bli bra Om, om ni missar det här så, eh. då behöver ni, då, ni behöver ni lyssna nästa vecka <laughs> <laughs> det gör jag oh. <laughs> <laughs> Nej men det, det, det, det är en jävla cool grej Och jag tycker det är ju uh, uh, Det är värt att supporta det, det, är en bra, det är en jävla cool grej Och jag tycker det är fantastiskt Framförallt det är framförallt jävla coolt Vi fick hit Johanna ja. Tack för att jag fick komma Ja, alltså exakt inte jag skulle säga så det var inte jag tror det är riktigt ja det är körte mm. anyway innan vi slutar Johanna gillar du t-shirts eh ja så där det var fel jag älskar t-shirts Malin mm. gillar du t-shirts ja ja det tror de gör Malin t-shirts det är en eller mm. yes. mm. t-shirts du lever för t-shirts Faktiskt Jag har flera t-shirts här hemma Vad jag har byxor? någonting annat Jag känner folk som har t-shirts Jag har varit, varit, hem, varit, hem, varit, varit hemma hos Jens flera gånger Han har mass t-shirts uh, uh, en, en tv mm. En tv En flickvän ja. Men jag, tänkte, jag har mer t shirts än vad jag har strumpor Du har framförallt mer t shirts än flickvänner. Ja. Så bara anyway, bara Ingen mormon med andra Nej han är ingen. Han är, han är så jävla omormoning som man kan vara Ja <laughs> tack Men om man gillar t-shirts Och gillar det vi gör Så kan man få tag Man, man, man har fått liten chans I första vän Vi håller på med t just nu Förstår du? Så att snart kommer det komma En liten limiterad test Med skäggast t-shirts Om man vill ha en sån mm. Hur gör man då man uh, måste ju berätta för oss vad man vill ha för storlek. Well, ja, jo men. <laughs> Och sen uh, Paypal. Paypal. Exakt. Om Paypal in uh, 150 kronor till mrbeard at live.se skriv storlek så uh, ja, det kommer en t-shirt om uh, typ tre veckor ungefär. Skänka står det på den. Det blir bra. Cool det är så alltså det är fantastiskt det är en äh, svart t-shirt med det äh, var lager som vi har på bloggen och på Facebook och på Soundcloud tror jag. så att, äh, det är väl äh, det är väl värt att 100 kan du det är helt okej okay. Inga tyg på äh... kepsar <laughs> ja hallo svämmning hockey jerseys kommer också, också. Ja. <laughs> så, ja. Ryggsäckar, trusar. skor kalsonger strumpor ringen dopper action ah. ac action figures action figures nyckelfjur för de also... som tycker om sånt. eller man <tenido> kan köra action <appeal> figures ut oss oss fyra så jag säger i skägga så jag min action figures i bara veckor skulle vara typ så det kan bara vara helt flexibelt för min rygg är också faktad upp så jag kan typ så Ja, men man, man kan trycka på det så säger säga all right. <laughs> <laughs> man, man trycker på det. Dra i, snöre. uh, man, det. Man, man i snöret. Man <laughs> drar i snöret. Jag lyfter armen och, arm och säger all right. Yeah, <laughs> Okej. Okay. Så det finns. Men uh, det kommer också att lägga upp i sammanhanget Men uh, Allt det kommer komma upp. Oh yes, allt det här, and more. <laughs> Nästa vecka <här> kör <laughs> vi <här> där. Det uh, är inte men när ni kan. <här> <här> <kampsit> What would i no Oscar-leken. Uh, uh, jag försöker skicka in frågor men... Det kommer, det är det är emot. Och sen veckan jag för det, Niklas storm från magazine.se uh, Och förfansk, glöm inte monsters of film. För det, kom, det är fantastiskt. Det inte bara från. Glöm inte Glöm inte monsters av film. film. Och en gång till adressen är monstersofilm.se Eller även vet du vad vet du vad jag gör nu. Okay, om, man, om man går in på Skagcast.com monsters. Man kommer till sidor. sida mm -hmm. Boja. All right, are we clear Fine. Yes. Thank All right, All right. there we go. Gus, here the Eric. Peter Jens. Peter. Uh, Jonas, Marlene. Hey. Allmost ready. So. So.